Samo hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući u ovoj mubarek noćivo čpetka. Na samom početku bih vas zamolio onoliko koliko možete da se pomaknete naprijed. Evo može ovdje još sigurno 15 enata. Da ljudi ne stoje na vratima. Koliko možete? Salavat salam posljednjem božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu čiji su nas hadisi okupili Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš, da Tvoje blagodat spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštitiš od dana kada ćemo blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš životom odanim Tebi, a da naše riječ u posljednjem trenutku ovoga života budu Ašhadu an la ilaha illa Allahu Ašhadu anna Muhammada Rasulullah Amin Draga braće i poštovane sestre Družimo se i dalje sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem Evo gotovo sada Ispraćajući mjesec U kojem je Boži poslanik Muhammad sallallahu alaihi ve sellem rođen Ujedno je to mjesec U kojem je Boži poslanik Preselio na bolji svijet I Kada posmatramo plemente Ashave, te muškarce i žene koje dragi gospodar odabrao da budu uz njegovog apostanika, da budu ti koji će na svojim plećima i na svojim ramenima iznijeti i slama, vidimo da postoje neke suštinske razlike kojima trebamo posvjetiti u najmanju ruku toliko pažnje da malo razmišljamo individualno, svako od nas pojedinačno u onim trenucima kada zatvoriš oči razmišljaš razmišljaš onome što činiš razmišljaš šta si uradio razmišljaš šta sada radiš razmišljaš šta ćeš ako Bog da u budućnosti uradi te razlike su toliko bitne da danas u onim zemljama gdje se bave izučavanjem uspješnih ljudi kažu ako je neko uspio se na vrh na nama je da gledamo kojom je metodom išao u svim stvarima bez obzira o čemu se radi uspjeh je nešto gdje nam kažu, ako je neko uspio da dođe do toga vrha, zašto mi ne bi mogli? Ako želimo biti ono što su bili plemeni tijazhabi, naravno nikada ih ne možemo dostići. Onda moramo gledati šta su, koji su to elementi u njihovom životu bili prisutni, a mi ih danas, nažalost, u velikoj mjeri smatramo manje bitnijim u našim životima. Često sam govorio, jedna od karakteristika plemeniti jashaba je bila da su bili ljudi kao i mi i griješili. Ali njihova karakteristika bila da kada bi grijeh učinili, odmah bi se gospodar vratili. Odmah bi učinili tovo. Čak imate detalja da je jedan od plemeniti jashaba, tako, znate, grijeh i slabosti je grijeh. Ali je grijeh iz bez obrazluka i bez obzirnosti gori čovjeka nekada slabost njegova savlada i učini gri. Allah nas je slabim stvorio i zato nam je vrata to uvijek otvorio. Međutim, kada učiniš gri iz obijesti, to je dru druga vrsta. To isto polomni znak koji pomaže ljudima da uđu malo. Šta imaš od toga? Čovjek ima slabost prema alkoholu, topi alkohol, slabost njegova. Međutim, uzme flašu A mlade ljude navodi da, da i oni piju, to je izobijesti. Je to je tvoja slabost, ne nemoj prenosti na druge ljude. Taj azhab je, Allah dragi, tako da, od, da je slab bio na alkohol i malo malo dovedu ga kod Resulullah, sada kažu Boži poslanić opet je pio i onda bi ga kaznili. I nije to udaranje bićem, nego bi kaže uzijeli papuć, udarili ga koji puti, rekli bi više Jedan od, od plementi jazhaba kojeg je ponijelo ono što i nas ponese kada puno činimo dobra djela čovjek pomisli i subhanallah vidi što sam ja doma kaže Allah te prokleo la'anek Allah ma ekstara ma ju'tabike kaže malo malo pa nam te dovedu hoće reći malo malo pa te dovedu da. subhanallah kaže Boži poslanik kaže da'uhu kaže da uhu kaže ospertega, uradite to što je Kaznite ga. Fe innehu juhibbu Allahe u Rasulahu. Kaže, on voli Allaha i poslanika. Kažu plemeniti azhabi, da su svi poželjeli da su bili na njegovo mjesto. Kaže, tako mi Allaha ovaj azhabi neće više, jer je to bio greh i slabost. Treba odluka čvrsta, neće tu u moj organizam ući. A tako mi Allaha neće više kap alkohola ući ovo tijelo. I takav je bio do, do preseljenja jedna od karakteristika, to je samo jedan uvod, da znam kakvi su bili, normalno da su imali slabosti normalno da su imali grija, ali su se vraćali gospodaru, ali nešto o čemu želim da, prije što pručimo fatihu i sjetimo se do i mama Buharije, što hoću da, da, pokušam, da, po, da pokušamo razmišljati o tom, pa gledajte plemeniti jashabi ta prva generacija je davala islamu glavnicu a što ostani ostavljala bi sebi A mi obrnuto, mi dajemo svojoj vjeri, dajemo odgoju svoje ličnosti, dajemo svome znanju, svome obrazovanju, dajemo višak, a dunjalku glavnicu. Jedna od glavnijih karakteristika plemeniti jazhaba je što su oni znali prioriteti. Oni su davali glavnicu ahiretu, a ono što ostane, dunjalku. A kod nas je obrnuta stvaracija zbog toga vrlo bitno zarazmišljati. I ovako stavite na papir pa ćete se isto kao i ja i svi mi osjetiti zaista nekako zastidit se sami sebi. Vidite koliko radimo da bi živjeli, da bi normalno funkcionirali. Vidite koliko od k nama uzme vremena, koliko uzme energije, koliko uzme truda, napora, znoja. A vidite koliko smo, evo danas po dvuci liniju večera pedi koliko smo razli ti i ja Zahir. I to je razlika između te generacije koju je Allah počastio i nas. I moramo dokle god se ne vratimo tom putu pitanje je da li ćemo moći napraviti promjenu. Ona promjena počinje ako Bog da od nas svakoga pojedinačno i kao što smo uobičajali, sjetimo se Fatihova i dovon mama Buharić, u hadisku zbirku čitamo, onda pomalo još naprijed hajmo Učfativo pa čandom. Evo malo evo pluće. Još malo slobod. Kad vidi je vlast lutu misliče da se da je puno mjesta, znači što su mjeglavi skrenuli pažnju dok sam sjedao prije nego što počnemo čitati 36. poglavlje poglavlje učenja Kur'ana sa abdestom i bez abdestna prije nego što uđemo u ovo poglavlje da napominem kažu Havze recim kaže je slabo oslabla hrana ova što donose meni je drago da imamo puno novih lica Ima neki koji su sada po svijetu se razišli, ima ljudi koji su dolazili ovdje, sad se javio, ne znam, ja sam kažu u Belgiji sada. Ima ljudi koji su odšli ovdje ili onda. Mi smo uobičajili, i to moram vam strenuti pažnju, jer je to način da sami sebe odgojim. Kada dolazim na halku hadisa, Resulullah s.a.v. nas je naučio da je jedna od kategorija ljudi koja će biti u Allahovom hladu na dan kada drugog hlada ne bude jeste onaj koji je podijelio desnom rukom da mu lijevica ne zna šta, šta je podijeli. Mi imamo, alhamdulillah, jedan lijep običaj da ponesemo sa kilo kilu riže, kilu brasna, lita rulja, bilo šta od namirnica. Zašto? Da naviknemo sebi. To je možda za većinu koji ovdje nisu uposleni, koji nisu zaposleni, možda i to značajno izdvajanje dvije, tri, pet maraka. Ali trebamo navići sebi da izdvajamo od svog imetka. Jer gledajte, Naš odnos prema stvoritelju se ogleda kroz odnos prema imetku. Subhanallah, jedan od hadisa Rasulullah s.a.v. koji je nama vodilja i upravo ovaj. Čovjek kaže dao, samo ubacimo onu kuhinju tamo i sutradana ko Bog da u petakovi ahbabi jedan put djevojke, jedan put momci slože tu hranu, zapišu šta ima, stavije na tabački.com. I ovaj sutradan se ta hrana prebaci u kuhin. Do sada, alhamdulillah, šest, preko šest tona hrane. Za, za otvilke godinu dana. Da se jednim kilogramom na jedan insan. Vi ste na šest hiljada ljudi. Znate da je Ibrahimu, ale i salam, objavio gospodar, nakon što je kanjao hiljadu rekjata kod kabi na Filip. Kaže, Ibrahime, zaista je veličanstveno to što si učinio, ali zalogaj koji staviš u usta onoga koje glada je veći od toga. Kad obaviš farz da pomogniš onoga koju potrebi, a vi znate da u našem društvu ima, pogotovo nakon ovog kijameta, ljudi učite dovu da Allah olakša ljudima. Znam ste koliko se plastanika polomlo? Koliko će familija ostati možda bez izvora svoje svoj na fakke? Sada treba pokazati ozbiljnosti i džemati to moraju rati svogdje i bagdje bili, ima svoj džemat vidi, identificira ljude koji su možda sada na nekom iskušenju zbog ovog kiameta pa skupite 30, 50, 100 maraka odneste hrane da, da ljudi ne misle <kuh> počeli imat za litar ulja kad smo tek počeli Hafiz Amar je bio ovdje kad smo te prvi put sakupljali kaže meni kad sam predavao hranu Hafize žena mi dolazi kaže vidiš na njoj da ne prosi Došla je da uzme onaj obrok u narodnoj kuhinji i kaže nama kako unosim ono ulje i ono sve, kaže sine možete mi dati, kaže litar ulja Allah kaže kokuća mi. Možda sam tri ta, ta, ta tri litra možda kao dorčak i u to spoju. Nemojte da ovaj odgojni dio koji imamo, alhamdulillah nemojte da se, da se to zanemate. A ako nisi ovdje, ima ljudi alhamdulillah, je poput aviona. Vijenik, vijenica tako. Znate kako avion kreće? Ide, ide, pa stane. Ide, ide, pa stane. Dok ne izađe napisku. Onda kad poleti, nema. Ide. Ne mora biti ovdje. Na bilo koje mjesto. Ali navikni se. Heftično dani sad. Ma gdje je bio. To je nešto što, ako mog da, je način da odgojimo sebi. Jer, alhamdulillah, kako vrijeme prolazi, doćemo u priliku ima ljudi koji su dali Allahu dragom obećanju, gospodaru ako mi darneš da se zaposlim, otvoriš mi na faku, ja ću davati. Znate koliko ima tih ljudi koji su kada im je Allah dao, počeli škrtariti. Ali prema kom je škrtar? Prema sebi. Allah im otvorio, oni prema sebi škrtari. Hadis koji ćemo danas pročitati, vezanje za učenje Kur'ana, vi znate da učenje Kur'ana je dozvoljeno kad čovjek ima abdest kada nema abdest. Kaže Imam Buharija poglavlje učenje Kur'ana nakon što čovjek izgubi abdest. Hadis koji nam je Imam Buharija ovdje pripremio je vrlo vrlo bitan, pogotovo za nas koji pokušavaju onoliko koliko mo mogu da oplemeni je svoje osobine. <laughs> kaže, hadesena Ismail kala hadesena malik an mahrana ibni Suleyman an kureyb maulebni Abbas kaže, prenio nam Ismail <coughs> od malika, od mahrame sina Suleymanovog, od kureyba štičenika ibni Abbasa. Vi znate, Abdullah ibni Abbas je bio Amidžić Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem jedan od najučenijih ashaba njega Suzvali kaže, najučeniji, najveći učenjak među ozhabima. Čak mu je Rasulullah s.a.v. učio, dobu. gospodaru moj, pouči ga tumačenju Kur'ana. Hazreti Abdullah, Abdullah ibn Abaza. A sada ćete vidjeti ono što u lema kaže, onaj ko na početku ne izgara, neće na kraju zasijati. Ja bi presretan bio, odlazeći ovdje, presretan bi bio da vidim u rukama mladih ljudi knjige. Presetan bi, bi to znašlo da se druži sa knjiga. Gledajte hazreti ibn Abbas. Kaže, ibn Abbas ahberahu, Abdullah ibn Abbas. Kaže, ene Abda Allah ibn Abbasah verahu da ga je Abdullah ibn Abbas obavijestio. Ennehu bata lejletan inda mejmune te zauđi nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Da je jedne noći za noći kod svoje tetke mejmune koja je bila hanuma Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. <laughs> wa hi je khaletuhu. Pojaštjava nam prenoslac da je ona njegova tetka. Hazreti Abdullah ibn Abbasah kaže fatdagatu nadjeo bjom nad mamt fatdagatu u ardi lwisade pa znate kako je postelja kaže ja sam dole pri kraju postelje legao poprijek watdagha rasulullah i ahlohu fi tulha abuhi poslanik njegova hanuma su legli na postelj znači bio im je kod nogu fenaama rasulullah sallallahu alejhi ve sellem taj pa bozhi poslanik sallallahu alejhi ve sellem odspao i ovdje jedna od bitnijih stvari Kada se čovjek osjeti optereće, nek obavi namaz, neka abdesti, neka klanja, ali neka legne od spavata. Ima, u, u predanjima se kaže la ifral ta fin naum, ne može se pretirati u spavanju, osim ako se ne ostavi neka od obaveza, sabah, namaz. Subhanallah, kad vidiš, kad osjetiš pritisak, lesi, odmori, obavi namaz, abdesti, odmori, pogotovo ono što i sebi i vama savjetujem, pokušajmo ranije lijegati. Ne možemo da nam 12 1 sat bude ono kad pa imamo problem, svi kaže nam problem. Pa kako kakođeš imat problem s ustajanjem na sabahu u 2. Kaže nam Rasulullah, i znate da u hadisima se kaže da je Bozhi poslanik prezirao sjedenje iza jacije sjeloj iza jaci osim ako nema neki razlog. Ako ćemo imam posjetu, ima ako ima neki razlog, onda je u redu. Hatta iden tasafa al pa kada je pola polovina noći e'u kablehu bi kalil ili kaže prije polovine noć i vi znate braćo i sestre da je Božji poslanik sallalahu alayhi wa sallam provodio uvijek i to je njegova obaveza bila polovinu do dvije trećine noć u Ibadetu ako je noć 8 sati Božiji poslanik bi od 4 do 6 sati provodio u Ibadetu prva generacija muslimana u Mekih prvi 13 godina svima im je noćni namaz bio obaveza te kada su preselili u Medinu Kaže, ko želi neka klanja, ko ne želi neka ne klanja. Ostala je za samo Božijem poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. E u badehu kaže, oko polovine noć, ustao je Božij poslanik. Istekava Rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam. E, sada ovo su probane stvari. Kaže, fe, fe djele se jemsahu nauma an vajhihi vi jedih. Pa je Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, kada ustani čovjek iza sna i to pomaže, probajte. Potirao je, kaže, Boži poslanik sallalahu alim sallam svoje lice. Kaže, da bi obrisao san. I kad ne znam, probajte to kada si pospan, ustanešte, kad se par puta rukama, isto kao da cirkulacija proradi, ono vidiš već se počeo rasanjivati. Prvo što je Boži poslanik uradio, a znate da je naslov poglavlja učenje, učenje Kur'ana bez abdestu. Ustad Omar Buhari, na madae hadis koji govori, do, evo gledajte. Sto naqra al 10 al ayat al khowatim, pe pa on da boški poslanik proučio zadnje 10 ajeta <coughs> sure Ali Imran. To su ajeti koje sam ja bačinu proučio evo na jacina na nama, na jacina namaz, fi halki al samawati wal ard za istvaranju nebesa i zemlje, wa-l-ikhtilafi al leili wan nahar, ismi an danaj noć. La ajajatilni ulil Al-babab. Zaista je u tom je kaže gospodar, u tom je su dokazi zav ne koji su razumum obdare. Onda gospodar kaže na dina allaha koruna Allahaqijamen wako uden v alađu ubiim. oni ko jelaha spominju, stoječii sjedejeći ležeći, vo je te fe kellu fi halki samo od i razmišle usostaani na deaj zemlje. Vidi redvide. Jundašte kažu robbena, gospodaru naš maha la da hadda gospodaru, zaista nisi ti ovo uzalo ustvorio, ima smisao baš je jedan nabav lijepo rekao, kaže voziš auto, kaže vrijedno auto i kaže na lampca ima za ulje i kaže te ova što ti je prodao auto, kad se to upali, to je znaš auto se zabavlja i ti ideš nastaviš i ću ona lampca, gori odjednom počne motor da gori subhanallah zar u auto jedan mali dio jedna mala lampca ima svoj smisao i ako ga ne znaš uništi svoj auto a ti koji sve imaš čije srce kuca u grudima ne kontrolišiš dišiš Allah, ti do... a to, to je uzalud ja. sljedeći put slobodno uzmi kolice i uđi u bilo koji tržni centar sve ono što staviš da, da kupiš jeftinije od onoga što u sebi imaš ali onda proba izać na vrata da ne platiš Rabbena maha lakta hada batila gospodaru nisi ovo stvorio uzalud i subhanallah kaže Resulullah u drugom hadisu teško li onome ko provuči ove ajta o njima ne razmisli teško li onome ko provuči ove ajta o njima ne razmisli pa suština najveći džihad draga braće i sestre najveći džihad je spoznati da imaš stvortelja svaki drugi džihad ako nije spoznao da ima stvortelja šta ti vrijedi Za koga se boriš? Kaže Gospodar: "Walladina jahadu fina la nehdi annahum subulana." Oni koji su džihadu da Allaha spoznaju, la nehdi annahum subulana, Allah će putiti putevima, ne jedan put, putem. Neko će spoznati izučavajući ljudsko oko. Pa će reći: "Ovo oko 800.000 različitih nijansa boja boje može razvaznuti." Subhanallahu. 800.000. Nek će pogledat crce. Kaže nam da je Azrati ibn Abbas sunna qame ila ashanil muallaqin fa tawada minha fa ahsana wuduahu. Kaže zatim je Rasulullah ustao, uzeo je iz jedne objašene vi znate da su ne kožne posude bile u tadoba za, za za vodu, kaže je iz jedne kožne posude za vodu, ovaj uzeo je abdest i kaže fa ahsana wuduahu, pa je pedantno božjih poslanika sallallahu alaihi wasallam uzeo abdest. I ovo ovo je vrlo bitna stvar. Nemojte, braćo i sestre, da vide ljudi. Kada nas ljudi prvi put vide, gledaju šta, šta nosimo na sede. Kad progovorimo, zaborave jesmo u odijelu ili smo malo skromniji odjeveni. A kada počnemo da radimo, kada počnemo svojim dijelima da pokazujemo ko smo i šta smo, ma zaborave i kako smo odjeveni i šta priča. Boži i poslanik nas je primjerom naučio, gleda njega njegova amidžića. Kako pedantno uzma? Tvoje djete tebi je gleda, tvoj brat tebi je gleda, tvoj kolega s posla tebi gleda, tvoja kolegica gledaju. Nemoj da budiš argument protiv svog identiteta, protiv Islamu. Suna kamaju salbi, zatim je Boži poslanik s.a.v. stao i obavljao namaz. Kale ibn Abbas, kaže ibn Abbas faqumtu fasanaatu mithla ma sanaa pa samonda gledajte Allaha vam dragog zato ulema kaže halu ređulin vahid fi alf kaže hal stanje jednog čovjeka može hiljadu ljudi promijeniti bolje nego kaulu alf ređulin fi rajul nego kada hiljadu ljudi govori jednom da nešto promijeni jer ti vidiš do, vidiš hazreti pegambera sallallahu ljus, usto u sred prvo potrao svoje lica od odgana ostana Zatim proučio Kur'anske ajete. Slušao ga sve Abulah ibn Abbas. Zatim ustao Abdest i ustao na namaz. Kaže Ibn Abbas, kratko, kaže pa sam uradio ono što je Boži poslanik uradio. Ne kaže pa sam i ja ustao, potrao svoje lice, proučio ove ajete, ustao, uzeo posudu. Sve to uradio da bi uradio kao što je Resulullah s.a. Kaže ja sam uradio ono što je uradio Božiji poslanik s.a. Kaže Sumedaheptu fakumtu ila džembihi Kaže, onda sem sto pored Božije poslanika, fe voda jedahu ljumna ala resi. Stao je Hazreti Abdullah ibn Abbas sa lijeve strane Božije poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, fe akaze bi udhuni ljumna jufelituha. <coughs> pa je Resulullah me prebacio na, na njegovu desnu stranu. <laughs> I <laughs> <laughs> gledajte sada ovo, subhanallah. Fe salla rakatejni, thumma rakatejni, thumma rakatejni, thumma rakatejni, thumma rakatejni, thumma rakatejni. Allah pa je Resul laklan je o dva, pa dva rekjata, pa dva rekjata, pa dva rekjata, pa dva rekjata, pa dva rekjata, deset, pa dva rekjata, sume autere, pa je onda na kraju planio vitr. Kaže Ibn Abbas u drugom rivajdu, kaže pa sam poželio da uradim nešto zlo. Kaže šta? Pa kaže pručio bekare i en nisa. Bekare je samo dva i po džuza, 50 sahifa, po minutu i pol, po dvije, to je sto minuta samo na bekare. Sat i pol. Kaže pa sam poželio zlo. Kaže šta si poželi? Kaže return and act order. Kaže poželio sam da sjednim. On je dječak, no Djorg. Bolji poslanik je preko 55 godina imao kad je ovo Kaže fm taja hatta ataahu almu'adhin. Kad je završio Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa namazom, naslonio se dok mu nije došao jezin. Uvijek bi rasulallahu najprije došao jezin, Oba vjestio kada će sada učiti ezan, faqama fa sallaa rak'atayn khafifatayn, pa je boži poslanik obavio dva brza rekata, to je šta sunnet. A pa sunnet Sabaski, summa kharaja fa sallaa subh, onda izašao sa ljudima i klanjao farze Sabaski. Subhanallah. Ova hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači sam pisio postupci. Vjerujte, ako mi budemo razumjeli koliko naših postupci se odražavaju na ljude oko nas. Vjerujte mi, kada počnemo da, da, da tako razumijemo, da će naši ukućani voljeti namaz kada vidje da mi volimo namaz. Da će naše komšije voljeti Allaha i poslanika kada vide da je ta ljubav naš, nas oplemenila. Nas, od nas napravila bolje ljudi. One koji su dragom Bogu odani i svjesni da trebaju biti što korisni svim Božim stvorenjima. Ovaj hadis... Nosi puno poruka, samo dvije da izdvoji. Prva poruka, gledajte rodvinskih odnosa. Hazreti Abdullah ibn Abbas dolazi kod koga, dolazi kod svoje tetke. I dolazi kod svog, on je Amidžić sallallahu alaihi sallam. Dolazi kod svoga, subhanallah, prva stvar koju mi moramo mijenjati, jeste moramo mijenjati rodvinske odnose. Moramo se više paziti, obilaziti, dolazi jedni kod drugi zajedno i ne usiljeno nemojte da bude kad dolazimo da se mora neka, neka gozba napraviti na najobičnije stvari dođete jedni kod drugi recušao samo da te vidi subhanallah hadis rasulullaha zaista Allahova milost ne silazi na narod u kojem ima jedan koji kida rodvinsku vezu pa ljudi kad, kad musibet se desi ne da će kad se desi odna sebe optuž. Od nas se je priispita, što tu i možeš promieni, Pannekto bude jedan postu. je nula zaes nula, nula nula jedan aj ti promienni bo tu. Do ona je s kim sam se presto selam da se barem poselam ju sanim. Što se mi zgupi? Rodbina, po pa oni sumeni ko čeka, Oko čeka. Rodbinski odnos I suhanala ovo, ovo je lekcija. Božji postani Sal alih ve seem. Abdullaha ib na abbasa. Prima u da kod njih bude na konaku. Pa nije kuća Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam trospraknica. Gdje spava Abdullah i Ben Abba? pod nogama svoje tetke i svoga rođaka Hazreti i Gambera sallallahu alaihi wa sallam. I zato znate kako su ranije govorili, zekijat na kuću je šta? Šta je zekijat na kuću? Musačirska soba. Muslimani koji su bili i mučni odvajali su. Subhanallah, grad od pola miliona. Ima li ovaj grad? Musafir Hanu. I kažemo da smo na sumetu Rasulullaha. Imamo dvije Musafira dovesti kad nam dođi. Odake god da nam dođe. Koji je hak Musafira? Jel smo mi dali kao smo mi napravili Musafir Hanu? Pa da može muslima koji Allahu odan, koji je već vakat kanja kad dođe u Sarajevo ako nema financija, da ga mi možemo ugostiti tri dana. Nama je farski fa je jedino dženaza. A i ona kad je tvrda zemlja nećemo da bacamo zemlju. Jedino ovi stariji koji su navikli na lopatu. Oni kopaju. Ne Nemojte da svadimo kolektivne obaveze. kolektivne je obaveze da se popinemo za naše musafire. Imamo pola miliona stanovnika. Glavnina tog to stanovnista su muslimani. A nemamo musafirhanu gdje možemo deset ljudi dočekati. Kao zajednica. Nekad im platimo hotel pa nam kažu subhanallah jeste nas počastlja Allah vam pa mi dao. Kaže što? Pa češ, što šmo volim staviti u hotel ima alkohol? Jer muslimajna to nervira volim loše se osjeća. Njemu je bolje bilo da se mu šamar udario. Bolje je bilo da se ga bilo koji hotel jedna zvijezda nego hotel od 5 zvijezdica gdje on gleda alkohol. Gdje on jede je pored njega 100 gdje se alkohol toči. Njemu je to teško. I druga, druga lekcija da ne duljimo. Druga lekcija je, primjerom, Hazreti pegamber sallallahu alaihi wa sallam, poučava primjerom. Ja vas molim, nemojte da budemo u raskoraku, nastojimo da ono što govorimo, da bude dio naših života, kada to bude, onda će doći promjen. Ja molim gospodara da nas u tome, ako budu da pomogne. Amin. Euzubillah imnashaitan ar-rađim, al bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wa kefa, wa salatu, wa al ala sejidina al mustafa wa ala alihi, al wa sahbihi, wa manu afa, wa wafa. Gospodaru, naš, počasti nas, a nemoj nas ponijesti. Gospodaru, Gospodaru, naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru, naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti ženetavi svakim dijelom koji približava ženetu. Gospodaru, naš, sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koji približava vatre. Gospodaru, neka dunjavuk ne bude naša najveća briga. Gospodaru, neka dunjavuk ne bude naša najveća briga. Gospodaru, naš, lakša nam se brige naše. Gospodaru, naš počasti nas da obvaramo svoje poglede i čuvamo stidna mjesta sva. Gospodaru, naš sad čuvaj nas od njih na mjesta koja nas od tebe udaljuje. Gospodaru počasti našu ni mjestima koja nas sve približuju. Gospodaru naš počasti nas da ovaj umet umet Muhameda na ovom mjestu bude tebi oda. Gospodaru naš počasti nas da se tebi vratimo obido onako kako smo se tebi vraćali u oskudici. Gospodaru kada je teško smo ruke pa te molimo da podižemo ruke kada nam je lepo. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla. Gospodaru zaštiti nas od svakoga zla. Zaštiti nas od zla naših neprijatelja, al najprije nas zaštiti od zla nasami. Gospodaru Naš nas ta nas od oholosti. Gospodaru, našta čuvaj nas neznanja. Gospodaru, našta čuvaj nas sumišljenost. Gospodaru, naš počastno da čitamo hadis Tvoga miljenika Mohameda. Gospodar naš počastno da čuvamo noćni namaz. Gospodar naš počastno da čuvamo redovnu sadaku. Gospodar naš neka ne prođe dana da nismo od Kur'ana ono što svaki dan učimo da nismo to uproučili. Gospodar naš oprosti nama i roditeljima našim. Oprosti braći i sestram, oprosti prisutnim i odsutnim i oprosti umetu Muhameda. Gospodaru, naš za večerno koji su bolesti Amin. Gospodar podaj lijeka onima koji su bolesti. Gospodaru, i učini nasodani i koji su zdravoga srca. Braćo i sestre, dva obavještenja. Najprije prvo je obavještenje vezano za predavanje. Ako Bog da od sada svake dvije subote u tabačkom mešćicu će se održavati predavanje, imate oglas. Ko će biti akoboda? Mislim da je magister Ahmed Defendi Purdić. Govorit o feti. Dođite, poslušajte. Educirajte se. Alhamdulillah. Druga stvar koju, koju, smo, koju sam želio napomenuti jeste da će u carevoj džami vidio sam plakat. Biti ako akoboda 24. sutra noćni namaz. Pa oni koji mogu da odu, evo tamo ukloplo nam se ovaj hadis, to sam vidio kad sam prolazio pored Begove džamije, provjerite mislim da ima, u 11 sat ima, elhamdulillah, znači oni koji mogu nekad dođu, još jedna stvar, tabački mešćid. Ovi koji su ovdje, koji se bave sportom, organiziraju plivanje za muškarce, pa ko, ko može, ko nije hasta, ona, neka se prijavi, evo može ovdje, ima spisak da se prijavi gdje može ostaviti svoj kontakt da bude, da vide koliko ima zainteresiranje. Eto, salam aleikum. Jel to to? Nismo više oboještenja